Jó reggelt mindenkinek, megjöttünk. Te mit csinálsz, Máté? Neked milyen hosszú a nyelven? Neked öblös nyelved van. Az mit jelent, hogy öblös nyelven van? Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt. Megjöttetek itt az intellektuális beszélgetésre. Jó reggelt mindenkinek. Már már ez folyik tíz perce. Igen. Ja, mondjuk igen. Bán János, Herencsár, Nerinia, Szati, Ákoshús. Ákos hús. Ákos hús. Korrekt. Hmm. Hát figyelj, van. van. Szeged hús, Győr hús, Ákos hús. Ja. hús. Itt a tizedik pirítós. Ez a tizedik pirítós. Pirítós? De volt egy nulladik adás. Aztán igen, igen, adás. igen. Tehát akkor hivatalosan igazából. Nem is, de... de a 11. alkalommal ülünk össze, de ez a tizedik az adás, mert az elsővel úgy voltunk, hogy... vagy igen, vagy nem. Hát ez így van. Aztán már a tizediknél tartunk. Így van. Ez ki tudja, hogy meddig jutunk el egy év alatt? Így van. Hát Valaki, aki, aki tudja, hogy hány hét van egy Így év. jön. Tehát ezt ki lehet számolni. Ez nem olyan bonyolult. Hát mi ez? 4x12 kb. nem? Igen. Kb. Azt a mindenit. Így korán reggel. Hallod? Matekban nagyon jó voltam mindig. Így osztod a pengéken. igen küldöm neki. Hát, hát te tudod, hogy jó vagyok matekból. Amúgy tényleg. És te tudod, hogy én mennyire nem. <laughs> amikor amikor a, az érettség után a a matek tanárod ül veled szembe, és azt mondta, hogy... Báté. Máté. Máté. Nekem... vagyok, hogy átment. Igen. Február 16-a van. Képzeld, de két nappal vagyunk túl a Valentinnapon volt valami kis valentin Valentinnap volt. Úú. Jó, hát figyelj, hogyha nem volt Úú. kiakadás, akkor akkorek már se lesz. Nem, Valentinnapos. Na, na, volt, egy le, kicsi. Kicsi, le, volt egy kicsi, volt egy ugye? Valentinnak egy kicsit, igen. elmentük bevásárolni, megleptük magunkat egy kis mindennel, ami kell itt hogy ne halljunk ilyen. Ennyi nem is kell. Csak így, tudod, tudod, csak így egy kis kenyér, egy kis felvágott. Párizsi. Keményen egy kis sajtos párizsi, mert most éppen az vagyunk. Ömlik a Youtube pénz, meg mit tudom én, úgyhogy már a... A sajtos Párizs is lecsúszik. Elvitted egy drága helyre, nem? Is egy, ha bement, bementek egy plázába mondjuk, az mennyi, ott mennyi minden van, ott mennyi minden. Drágaság, meg minden. Elvittem. Elvittem. Fú, egy paradicsom tudott mennyi most. Ajaj. Az a jó, hogy hál' Istennek Amerikába. Amerikába, Amerikába hozhatod a paradicsom. Nem, azt akartam mondani, jó. hogy Pesten van olyan, hogy mexikói út, meg amerikai út, és mennyire jó, hogy így elmondod a barátnőnek, hogy én most elviszlek egy mexikói útra. Aztán, hogy mm. Pesten a mexikói úton sétáltok egyen. Igen. Zseniális. Egy kicsit ne... több, többet csomagolna, mint te. Lehet. Ma van a palacinta világnapja. Ezt tudtad -e? Nem. Ma kell palacsintát enni, és ez egy nagyon érdekes dolog, mert nagyon sokan azt hiszik, hogy a palacsinta az ilyen magyar dolog, pedig nem. Valami nem jó a... és a kamera jobbra húz. Ez meg lehet. Hát most csak olyan jobbra húzós kamera van. Vájá, akkor csináljunk így. Be van van egy legindulva. Na, tehát igen. Hello. Hello. Nem tudom. Reméljük, működik. Ja, mindegy. Jelezzetek vissza, hogy jól halljátok-e tit? Jelezzetek vissza, hogy jól halljátok -e vissza, hogy jól Igen. Na, tehát palacsinta világnap van ma. Igen. És palacsintát kell lenni ma. Sósan. Édesen. Sósan. Se, sósan. Hát például... -e, a májkrémet vagy mi? Hát, euh, ja, mondjuk. Vagy akár, mert van olyan, hogy ilyen túros, kaprós, meg ilyesmi. Um, nem tudom, hogy a palacsinta nekünk ugye nagyon az édes. Uh -huh. Édes van meg. Hát nekem a, a palacsinta, az, az alap, az a ö, porcukros, fahéjas. Az a. Igen. Az a. Tudod, az a nagymamámtól azt kaptam. De tudod, mi ország fővárosa? Mi? Lekváros. Köszönjük szépen, hogy, látom, hogy <tos> találkozunk jövő hét. <tos> Na, a hortobágyi palacsinta. Igen, és igen a hortobágyi palacsinta az úgy, az úgy nagyon jó, és amúgy van a király, azt is. Ezek ilyen hülyeségek, tehát hogy. Miért? Mert tehát, hogy... ugye, maga a palacsintát meg lehet csinálni édesre, meg sósra, és hogyha nem raksz bele annyi cukrot, akkor tulajdonképpen az csak egy burok, amiben azt töltesz, amit akarsz. Persze, de akkor miért, miért nem vesz egy tortilát? Miért palacsinta? Hát mert a palacsinta az könnyebb elkészíteni otthon, mint egy... Nem kell menni a mexikói A mexikói útra. A, a palacsintájára. A palacsinta világnapja. Jó, ja, mondjuk nyilván mindennek van világnapja, tehát hogyha valaki holnap azt mondaná, hogy a elbotlok egy kőbe az utcán, világnapja van, akkor azt is elhinném nekik, tehát gondolkozásnak. De igen, ez mikor jött be nagyon ez a, ez a mindennap minden van valami világnapja? Nem tudom, szerintem valaki nagyon unatkozott, és így elkezdett el így hogy jó, akkor ezen napon mi, mi, mi legyen? És így körbenézett így a szobába, hogy. Ma Párnák virágnapja van. Igen, és így, így nagyon sok világnap van, tehát, hogy így már tényleg olyan van, hogy bevásárló táska. Tehát, hogy minden... amit bevásárló táska, ezt a világnap. világnap. Úristen, én Igen. nem hiszem el most megnézem. Nézd csak, addig én elmesélem, Mert, majd képzeld el. Meg, hogyha van, akkor kíváncsiak, hogy mikor. Én, amit így a palacsintához tudok így kötni, amilyen nem mindennapi, de nagyon finom volt, az, amikor itt töltöttek bele, és azt rántották ki. Most igen, most így nézed a... mi, mi, mi, mi, mi? A palacsintába feltekered a túrórudit, becsomagolod, és azt kirántod, és akkor úgy. Esküszöm nagyon finom volt. Ezeket az embereket lőni kéne? Melyikeket, akik túrórudit, túrórudit töltenek a palacsintába? Hallod, nem találok semmit arról, hogy bevásárló táska világnak. de átvesz engem. Dehogyis, dehogy is, hogy... Na, ö... Kezdjük azzal a mai pirítóst, így a, a nyelvmutogatás, meg kinek milyen hosszú a nyelve. Máté hazudik. Sose hazudik a Máté. Nincs ilyen, mondd meg, az acskóra ez nem az. Melyik zacskóra? Nem, mit tudom én. Kiért ezekhez. Tűzoltóság.info. Nem. Nem, nyama. akkor legyen az, hogy ma hivatalosan az be fogjuk írni, hogy ma hivatalosan, akkor ma van a bevásárló szatyornak a világnapja. És akkor azt kell csinálni, hogy fel kell díszíteni... az igét, hogy ma van a bevásárlótáska a Igen, és fel kell a lakást vele. Minden egyes sorokba ki kell lakasztani ennyi. És, és a fejedre is húzni kell. <gül> az már rosszabb eset. Ilyen hűségekkel mit, mit szólnál ahhoz, hogy a, a... Tudom, hogy van egy témá, de most kezdjük egy kicsit más, amivel tizedik pirítós van, Igen. ezért hoztam... Tíz, tíz darab tévhitet, amit az embereknek így be van rögzülve, Aj, és ]aj, pedig így, így nem biztos, hogy van. így van. Kezdjük? Mondjon. Az első tévhit, hogy az újropoktatás károsítja az ízületeket. Az Tudod, amikor itt nagyon sok igen, táz, igen, az, ezt ismerem. te szoktad csinálni. Persze, ne Én... nekem is mindig mondják, és innen tudom, hogy tévhit, mert én csinálom, tehát akkor nem lehet rossz. Ja, értem. Nem, ezt azzal bizonyították, hogy Kal egy kaliforniai professzor, Donald Unger, bizonyította azzal, hogy 60 éven keresztül ropogtatta Aha. a kezét, de csak a balt. Aha. Tehát gondolom, akkor ezt hogy lehet így? Hát vagy így, azért, mit tudom, Igen, 60 nem... éven keresztül ropogtatta az ujjait. Ember és És uh, 60 a év rossz. elteltével megvizsgálták mind a két Dr. kezét. Oktops. Az, és nem volt változás a két kéz közül, Aha. amiért még Nobel-díjat is kapott. Kapott -t -t -t a Nobel-díjat? Ó, az én emberem. Hallod, ilyesmiként? Ilyesmik, ilyesmik, lehet, hogy mi is tudnánk Nobel-díjat kapni. Én amúgy nem értem, én megmondom az őszintét, hogy nekem ez a kézropogtatás, tudsz, ez valahogy nekem eszembe se jut? Ez miért kell? Tehát, hogy így... Nem tudom megmagyarázni, igazából én, az, én azért csinálom, mert nem, állítólag lazák az izületeim, és, De most mondtuk, hogy nincs köze az üzletekhez. Ettől függetlenül azon. Oké. Okay. De nem, azt az még, hogy nem csesziel el, attól még... Oké. Okay. Mindegy. Én itt tudom. Tévhide tudok ezek szerint, lehet. Na mindegy. És a, az a pattanás, az egy olyan... Jó, jó. Ilyen, ilyen földélegzés szerű élet. Tehát, hogy mit, hogyha... Mint ha levettél volna egy súlyt, ami igazából előtte nem érezted, hogy ott van, de, de megvan az a sensation, az, a, az az élmény. Mint amikor a gerincedet Mint amikor, ki. Aha, pontosan, pontosan. Azt is gyakran csinálom. Mint amikor hirtelen, tudod, amikor észre, észreveszed, hogy végre kidugult az orrod. Tehát, hogy meg kidugult az orrod, de amikor észreveszed, hogy ó, oh, bazd meg, végre nem úgy veszek levegőt, mint idióta, akkor van egy ilyen megkönnyebbülésérzése. És ilyen az újropogtatás is nekem. Feszültséglevezetés, ja? Jó, oké, de amúgy az izületeknek semmi közelhez. Tehát nem fog tönkre menni az izületek, hogyha robog, ropogtatjátok a Ebben biztos vagyok, de mondjuk azért biztos, hogy van köze az izületeknek, mert hát az izületek ott vannak, ahol a ropogtatom. Tehát, hogy ha nem is lesz baja, azért nyilván valami mozgást végrehajtok rajta. Hát persze. De Jó, hogy a második az, hogy az alvajárókat nem szabad felébreszteni. Nem tudom, te találkoztál már al alvajáróval. Nem, én, én látom, alszom. <gül> <gül> De így nem, vagyok, nem így egy puskával, van egy alvajáró. <gül> Na mindegy, tehát hogy a, van egy ilyen tévhit, hogy a, aki így alszik, és úgy neki indul a nagy világnak, azt nem szabad felébreszteni, mert a jaj, mi fog történni, hogyha felébred, nagyon megijed, meg ilyesmi, és ez nem igaz, mert még balesetet is. Megelőzhetünk azzal, hogyha felébreszt. Hát persze nyilván elkezd lesétálni a lépcsőn, akkor az olyan szója már hogy Béla ébresztő. Ba. Igen. Úgyhogy ez, ez a harmadik pedig az, hogy a borotva az. hogy is van pontosan? Hogy erősíti a szőrszálakat. Biztos hallottad már erről. Még nekem... ha akkor gyorsabban jön vissza. Nem is az, hanem ha nem. hogy. hanem sokkal erősebben válik. És ez is egy tévhit, ilyen nem létezik. Egész egyszerűen annyi a, az egész, hogy amikor leborotválod, ugye a borotva az így vág. Uh -huh. Most ezt jól megmutattam. Így vág. Így, így vág. Ha, a, aki esetleg hallgatja, annak mondjuk, hogy így. Az a lényeg, hogy szugrósabban fog kinőni. Ezért Aha. például a gyantázásnál, amikor teljesen kitépik, akkor nem fordul ez elő. Uh -huh. De ez is egy tévhit, hogyha... Tehát gyantázzátok az arccsőröteknek. Mondjuk az elég érdekes lenne. Lehet, fáj, meg időigényes és tehát könnyű, tű kész, lehet, meg vagy, De ez nem igaz, és az, hogy sűrűbben nő vissza, ez se szerintem feltétlenül igaz. De úgyhogy nyugodtan borotválkozzatok, mert uh, hallottam olyat, hogy például a nők a lábukat nem nagyon szeretik borotválni, mert hogy sokkal erősebbek le lesznek a szörszálak, Aha. amik visszanőnek, aztán utána tudod az... Figyeljétek, biztos, hogy nem igaz, mert tehát, hogy... Nem tudom, 13 éve ott vállalkozom, és még mindig nem tudok egy normális szakát töveszteni, biztosan nem nő vissza jobban, <gül> túlsabban. A negyedik tévhit az az, hogy az aranyhalak feledékenyek. Igen. Három hónapig képesek emlékezni dolgokra. Jó, ezért az annyira nem erős, tehát nem bíznám rá az atomtitkokon. Az oké, és csak hogy azért a halból én meg pont, hogy nem nézném ki, hogy három hónap múlva is emlékezik. Kezni fog. Mondjuk mi az, amire emlékszik? -e? Nyilván, hogy a, a koszinusz tételt elmagyarázom neki, arra nem fog emlékezni. De mi az, mi, mire emlékezhet egy hal három hónapon keresztül? Hát, hol van a kajája, hogyha itt akváriumban van, akkor azt azért megjegyzik. Jó, de ez termer, nem olyan. Nem tehát, nem tehát, hogy -e, tehát, hogy hallnak a kaját? Tehát, mint a kutyusnak, hogy van ilyen tája, és így belerakod, <gül> vagy, <gül> vagy mi. Tehát, hogy így egy adott. <gül> nem tudom, még nem volt halam. Hát, tehát, ez beleszóródott a tején. Hol... Hát, tudja, hogy a tetején van a kaja. Nem az alján keresi. Nem ostomat. Hát jó. Az ötödik tévfit az, Igen. hogy a reggeli ö, nagyon fontos reggelizni, és az mennyire egészséges a naphoz. És ezt Igen. amióta vizsgálják, még senki nem tudta ezt bizonyítani, hogy a reggeli tényleg ennyire fontos lenne. Ezt valami reggeli lobby ültett el az emberek fülébe, hogy azt ne skippeljétek, mert mi reggelirehez áruljuk a, tudom én, a de nagyon, Watson, a nagyon, a nagyon, sok, nagyon sok ilyen mondás is párosul. Biztos tudod azt, hogy van az a mondás, hogy reggeliz úgy, mint egy király, Aha. ebédelj úgy, mint egy polgár, és vacsoráz úgy, mint egy szegény. Nem Aha. hallottad még? De, ezt hallottam. De, De... egyébként ebben van ráció. Tehát, hogy abban a szempontból ugye van értelme, hogy elalvás előtt vacsorára ne egyél olyat, mert egészségesebb, hogyha nem töböttele magad. Jó, de ezt meg nem tudták bizonyítani reggel, sokkal jobban emésztenél, vagy bármi. Az oké, okay, hogy mivel reggel leszel egy nagyot, akkor, akkor este már nem fogsz. Még, mikor este eszel mm -hmm. nagyon sokat, akkor lehet, hogy forgolódni fogsz, meg ilyesmi. Ja, minden bajodban, rémában lesznek lesznek. Ja. A hatodik az öt másodperces szabály. Ezt nem tudom, hogy nagyon kellene. De valamiért, igen, de valamiért ez, ez viccből maradt így ennyire ránk, nem, hogy... Ez, ez, ez szerintem egy olyan dolog, hogy ilyen utólag meg akarja valaki magyarázni, hogy miért veszi fel a koszos kaját a földről, mert nem akarja kidobni. Hogy á, á, á, öt másodperc ö, öt másodperc volt? Kiszámolja. Tehát, hogy lejtettem a finom szendvicsemet ezt ki kéne dobni? De olyan jól néz ki. Már úgy rá kívántam. Nincs több kenyerem. Jó, hát azért, ez, azért az is az sem mindegy, hogy mi belsik bele. Tehát most egy üres, felmosott padlóra leesik egy, akkor lehet, hogy azt mondod, jó, hát valószínűleg felmosó vödörbe, hogy platj bele, érted? Vagy, vagy még rosszabb, aki tudja érted? Itt azért lehet itt. É, ez teljesen azt hogy az emberek utólag megpróbálják megmagyarázni maguknak, hogy miért jó az, amit csinálnak. Tehát ott nagyon sok dolog így alakul ki, szerintem. A következő, a hetedik az, hogy ha a puli szem előtt levágjuk azt a hajrészt, akkor nem vakul meg. Valaki ezt elhiszi, és teljesen, hogyha levágod a pulinak, itt tudod, ami a szemébe lóg. Igen. A pulinak szemébe lóg a, Igen. a ez a kis el, első hajrésze. Nem Igen. tudom, a a Igen, akkor nem vakul meg. Mert sokan azt hiszik, hogy megvakul akkor a kutya, és nem úgy lát, mintha ott lenne az a haj, mert megszokta azt, hogy ott van, és akkor nem lát. Ez, ez olyan hülyesség, tehát ez ez, ez... ez tudja azt, hogy valami izé paraszbácsi csúlyogtatott a... üzének a közepén, volt egy vakpulja, és jött oda izé, a egy gyerek, és akkor... Bátya, a vakult meg a pulia? Levágtam a haját. Zé, de idióta, gyerek ide jön, üzzén, engem, miközben terelem a nyájat. Levágtam a haját, és így vitték tovább Pestre, hogy hallod, voltunk lent falun, mesélték, hogy a puli megvakult. De ez tökre el tudom így képzelni, de valamiért mégis megmaradt. Az emberek. Következő az, hogy az étkezés követő félobrában történő fogmosás jobban árt, mint használ. Ugyanis a ugyanis a savak levarják ezt a kis sportot. Uh -huh. Tehát, hogy ugye ezt a reklámokban azért nem biztos tudom. hallott, hogy minden érkezés után most fogadnak, mit tudom, én Igen. nem, és ugye ez viszont tényleg bizonyított tény, hogy ez viszont árt a fogatnak. Ja, hogy ez tény, hogy árt? Igen. Ó, akkor mikor kell fogadnunk? Erre reggel este délután? Soha tudnád. Soha egy <síthat> takarítás lobby elhiteti velünk. <síthat> Na hát szerintem ez, ez olyan, hogy azért az ember érzi azt, hogy Aha. figyelj, reggel azért érdemes, aztán szerintem egyet délben meg este. Amikor fizett izé pénztárnál, és Marika néni akkor, akkor már nem árt ez. Tehát a ez amit ugye nagyon sok nem minden étkezés után mm. meg ilyesmi, az pont, hogy el... a és pH-értékét. Ah, Ezt ez most ne is. Nem? De most, milyen pH értéke van az? Tehát étkezel, és utána minden ételnek van valamilyen pH értéke, ami nem tesz jót a fogadnak. De az miért nem jobb, hogy mész, isszol egy pohár vizet, és kiöblíted. Nem tudom. Ez a legjobb megoldás amúgy. Igen? Tényleg. Ilyetok vizetnyerekek, hidrohóvíz. Téfit. Bótármigaz. A kilencedik, utolsó előtti tépét, hogy a naptej rákot okoz. Mert hogy ö, olyan védőréteget képez a bőrödre, ami oké, hogy megvéd a napsugárzásoktól, viszont... Megvéd a bőrráktól, de rákot okoz. Igen. Ja, ezek ilyen mattagadó emberekről indulhatott el. Jó, mert az is olyan érdekes, hogy így, így mai napig ez, ez annyira zavar van a fejekben. hogy úgy érzem, hogy ezekről a sugárzásokról. Ugye, a sugárzás Aha. az biztos, hogy rossz. És hogy, és hogy attól rák, meg minden betegséget el, meg fogsz kapni. De ez nem igaz, mert a, az energia, az összes energia, ami körbevesz minket. Én most nem a me mediklóriánokról. A midichlorianokra. Midi, midichlorianokra, igen. A Orvosi. Azok már a mutációja. Tudod? Azok az ideje, a vannak a medikloriánok. Azoknak is van sugárzása. És nyilván, hogy a napnak is van sugárzása, amiből van nekünk a Földön ő uh -huh. Tehát, hogy az melegíti a Földet, és az nem mindig káros, és ugye azzal magyarázzák ezeket a mikrohullámú sütőket, hogy az sem árt. Mert ott is olyan ö, hullámokat használnak föl, ami nem árt. Nyilván ne rakd bele a fejed és csugd a mikroajtót és indítsd el, nem erről van szó, de... Azt mondják, hogy a, ezek a mikrohullámú sütők sem károsak, csak így az emberek fejében ez annyira megrögzült, hogy a, a mikro az tök egészségtelen. Hát ezzel kapcsolatban már nem hiszek neked. Nem baj, nem azért mondtam. Nem, így... csak, csak úgy mondom, hogy ez, ez úgy szasz. Jó, mondom. De majd kiderül. Én figyeljen a mikrót is, mivel olvastam régen ennek után, hogy ez hogy, meg miként működik, én azért azt mondom, hogy indítsd el, azt azért egy méter legyen köztetek aztán a kész. Ja. De azért nem minden sugárzás rossz. Itt igazából ez a lényeg. Ja, nyilván nem, de van igen. Tehát, hogy... És egy nagyon fontos, a tizedik. Igen. Az, hogy az alkohol nem pusztítja az agysejteket. Nem, a májat pusztítja. Nem, ez ugye nagyon sokszor az van, ha egy nagy berugás, és akkor te hülyébb leszel, vagy ilyesmi. Jó, nyilván. Már mondjuk a ezt elhiszi, az lehet, hogy már mentetetlen. Ám, igenis írtja az agysejteket, hmm. de hogyha nagyon-nagyon-nagyon sokat iszol. És sokáig. Tehát, Aha. hogy akkor tényleg -e írtja az agysejteket. De az inkább az ilyen sekunder dolog lehet. Tehát nem maga az, hogy ivott, hanem az, hogy a teste folyamatosan ilyen alkoholos befolyásoltság alatt van, és ennek a következménye az, hogy veszti az agysejtjeit, nem pedig az, hogy effektív az alkohol. Egy alkohol, egy agysejtet öl meg, Tehát, nincsen ilyen De mi, mi az, egyenlet. hogy egy alkohol, egy csepp? Várjad! Mit tudom én? Egy alkohol! Na mindegy, a lényeg az, hogy ihattok, és ezért nem lesz taktív utába. Mondjuk azért lehet, hogy tíz év után már lehet, hogy valamit észre lehet majd venni, hogy nem úgy csinálod a dolgot. alkoholizmus. Igen. Nem annyira, mint gondoltuk. De hogy. csináljátok. Ez volt a, tíz, tíz, tép, a tíz, tészta. tíz tészta. Volt benne olyan, ami, ami így azt mondott, hogy te Anya, meg volt megvoltál, be volt rögzülve, hogy ez, ez így van. Annyira nem. Nekem te ez a kézropogtatás, ez meglepett. Hogy az, a, tehát a, valószínűleg az lepett volna, meg engem is. De mivel ropogtatom állandóan a kezemet, így már ez, ebből a szempontból tájékozottam. Na, szuper, tök jó. Fölté Nekem ez nagyon jó. Lőjél valami témát, és utána még lesz egy tízes listám. Ó, is ami más. Igen, listám. de ez egy kicsit más lesz. Hallod? Beszélgessünk erről. Zsolt, dobta be Facebookra. Égek. Ö, jön a, az Influencer TV csator. Influencer TV csatorna. Profi Influencer TV indul Magyarországon. Ez kérlek szépen, az Áj, lesz a hogy... Ki Ez az első kérdés. Valami ilyen. Már Hajdú Péter vagy nem? Nem, nem, nem. Csiszár, Gergő és Varga Szilágyi Zsolt. Ők elvileg ilyen influencer valami dolgokat csinálnak egész Európa szinten, híres Isten haragját. Tudtam, én csak nem sejtettem. spot, vagy valami ilyesmi. Post rentet. mi? Post Rent, ja, valamilyen influencer marketing ügynökséges, nem tudom, okay. És uh, most fognak egy csomó ilyen influencert a Creator TV-hez. És, uh, húgy gyerekek, tudom, hogy én nem tudom, öreg vagyok, vagy, vagy, vagy mi van velem, de, és, és egy-kettőt ismerek is talán közülük, és nem akarok senkit megváltani, de amikor ezt a csoportképet nézem, ami van a Creator TV-hez, ezt most így nem tudjuk megmutatni, de ha, ha le akarnám írni, ez a bohóc egyesület, tehát, hogy mindenki full színes ruhába, ami lehetőleg a legidióta. Igen, tehát... a legszínesebb ruhába, amiben csak lehet, egyébként ez teljesen jól néz ki, de hogy így, ah, gyerekek, de várjál, egy... a 20 hú bunkó volt velem, át a hogy nem tudom. Át. Jó, de el, akkor influencál. De, de a fölthöz, fölthöz ragad gyerekeknek tűnik, aki aki beül a traktorba, és elmegy szántani, hogyha valaki megkéri rá. Szóval érted? Érted a problémámat? De nyilván erre is van igény. Tartal tartalmatlan tartalom a tévében. De... Azt mondják, hogy min minőségi szórakoztatás. Jó, de oké. Okay. Miről szól Ezt egy... Elutasítom miről, a miről szól egy influencer élete a reklámokról? Tehát akkor egy hát reklám tévét... Igen, de ugye mi, nyilván mindenki elindult valamiből, ami influencerré tette a legtöbb esetben. Tehát nyilván, hogyha beszületik a, nem tudom én, Schubert Norbi gyerekének, vagy a Franz tudja kicsodának, akkor akkor lehet, hogy alapból is van egy követő bázisa, és az alapján influencer lesz. De általában mindenkinek van valami, amiből kiindul. Most az, hogy... Hogy Például a, rabik, a legtöbb ember magában. Arabik videókat csinál, vagy, vagy játszik, vagy zenéje, vagy akármicsoda. Nyilván mindenkinek van valami alapja. Komponál. Komponál, ö, és gondolom, hogy ezt öregbítené tovább a kreátor a, a TV. Értem, de figyeljen a Influencer tv azt tudom elképzelni, hogy folyamatosan ö, ki lenne egy ilyen, majdnem, hogy a fél csatornát eltakoró ö, kép, hogy termék megjelenítést tartalma, az az első. Hát figyelsz mink, meg ilyen életvitel, hogy... Persze, persze. A... Az egyik műsor, amit itt tiltak, az a Bródpest. Te hallottál már erről? Nem. Gondolom valamilyen valóságsószerű hülyeség lehet. Oké. Okay. Tehát akkor lenne... Valami podcastet mondtak, aki átvándorol oda. Tehát próbálják egy kicsit az internetet generálni a tévébe, hogy megmentse. Egyébként egyet. az nem derült ki nekem, hogy ez, a, ez, ez milyen, tehát ez, hol fog menni ez a tévé? tehát hogy milyen csatorna. Hát milyen, gondolom még nem, nem egyeztek meg, meg egy a... Viszín, meg a... Ez, ez az, hogy még ebben biztos, hogy nincs megegyezés és konzenszus, de, de valószínűleg tartom, hogy erre sok uh, csatorna. azt mondja, ezeken kívül a egészséggel, gasztrovilággal, kapcsolatos tartalmakkal, vetélkedőkkel, talk-sokkal és scripted reality-kkel készülnek. Húha! Uh, Mondjuk, ez már őszinte, tehát, hogy beleírják, hogy scripted reality. Tehát nem reality. <gül> <gül> What? What? <gül> Várjál, várjál, várjál, ez a kettő az egymást ütni. Tehát, hogy scripted reality. Nyilván ugye ez egy üzletág, meg egy iparág, amiből van 80 millió, de csak simán reality-nek hívják, és elsúnyogják hogy scripted. De ez így nem para, hogy állandóan de... most már nincs műsor, ami ne lejjenne megjátszva. Tehát ez ugye annyira, annyira például a, a, vannak ezek a valóságok, sok ugye, mint például a való világ. és egy kedves barátom szerepel, benne most nem mondanám a nevét. Annyira nem én vagyok a célközönség. Nem. A kép, amit nézünk, a busz megállóban ülnek a srácok, és ilyen krátor tévé logó van a kezükben, és fura arcokat vágnak. És nagyon rosszul vannak felőttüknek. Tényleg szerintem ez egy ilyen hipster, ilyen menjen el az eszünk, és Ja. próbáljuk átgenerálni az internetet egy kicsit a tévébe. Egyébként biztos, hogy nagyon komoly marketingpénzeket le lehet rákasztani, hogyha ezt valaki sikerre tudja vinni. Valahogy, tehát de azt tudom elképzelni, Nem látom hogy... magam előtt azt a tévé néző közönséget, aki most úgy oda fog kapcsolni, meg oh, hallottad Marinéni, jött a Kreator TV, benne van Danika. Attól függetlenül lehet ez minőségi, csak hogy pont ezzel van a baj, ugye pont amit elkezdtem mondani, Aha. hogy ezek a való világ is körülbelül, amit el lehet mondani, 70-75%-ig van minden megrendezve. Uh -huh. Egyedül, itt a, itt a szavazásoknál nem nagyon csalnak. De maga a történet, meg az, hogy mit mondjon egy ember, meg hogy uh -huh. reagáljon, meg mit csináljon, az 70 van nekik mondom, uh -huh. hogy ezt így csinálod. És hogy azért az nem rossz, egy kicsit egy úgy realitit nézni, hogy semmi... Szerintem még az elsőkben még volt valami. Uh -huh. Az első ilyen uh, valóság sokban, de aztán utána ez valahogy azt vették ezt az ember, hogy az már uncsi, hogy valóságos, hanem akkor mindig tölteni kell de A valóság nem elég érdekes egy idő után is... Nyilván el lehet. Tehát az első valóság sokban biztos meg volt az, hogy mindig egy új, új helyzet, egy új szituáció kialakul. De nyilván az élet is ismétliön magát, tehát hogy ugyanazok a szituációk alakulnak ki újra Persze. meg újra. És hogyha folyamatosan akarsz realitit csinálni, akkor egy idő után belekeinjúlhatsz, hogy azért legyen már benne valami izgalmas is, mert hallod, ez már a harmadik évadban már 12-szer volt, úgyhogy ne csináljuk meg még egyszer. Attól függetlenül, hogy a valóságban megcsinálod. Ja. Tehát, jó, de ebben még mindig valamivel több fantáziát látok, mint például, amik most vannak, hogy reggel elindul a telesop, uh -huh. és az megy délig, délben van egy híradószt, utána mennek azek azok a török, meg ö, keleti szappanoperák, aztán utána est, hogy elkezdődik valami élet a tévécsatornákon. Tehát, hogy ennél viszont több. És pont, hogy azt érzem, hogy a tévéknek így már kezd nagyon ládozni, uh -huh. és pont az ilyenek miatt van az, hogy, hogy talán nem. Uh -huh. Talán még valami kis... Te mennyi tévét nézel? Nulla. Tehát, tehát, hogy ez valahogy már, hogyha meg akarja menteni a tévé magát, uh -huh. akkor viszont kellenek ezek az átültetések. Hát nyilván kell a, a vértűsítés, de... Hát hogy kezdődött? Úgy kezdődött az egész, hogy megjelent. Mi, mikor éreztük azt, az először a, a tévében, hogy, hogy felvette egy kicsit a, az életet az az volt, amikor elkezdtek gameplay tolni a TV csatornán. Aha. Tehát, hogy nem is tudom, egy pár éve ezért történt, tehát, hogy kapcsolgattam, de mondom, én sem se, uh -huh. se nagyon nézek tévét, de akkor épp kapcsolgatom, és azt láttam, hogy valaki lolozik, Aha. és ma ma ma magyarázza, a tévében. Uh -huh. Tehát, hogy ez nekem egy tök új dolog volt, és egy én ilyen... csak az... Az még egy olyan dolog, ami úgy talán én közelebb látom a, a magához a tévéhez, hát egy sportműsort, nyilván a sport, ahogy változik, úgy követi a csatorna is, ahova változik, és uh, nyilván adja magát, hogy tovább menjen a az e-sport felé, de nem tudom, tehát, hogy az a baj, hogy én ezzel kapcsolatban az az érzésem, hogy csinálunk akkor még több ilyen majka, meg, meg, meg győzike sót, csak a, a fiatal változatát. Hát ez az, és ugye... Nem nem feltétlenül van itt írjátok közben, hogy a... a ez a délelőtti nem azért van, mert nincs más, hanem mert akkor lehet lehúzni ezeket a nyuggereket. Oh, ez oké, és én Igen. ezt értem is, csak hogy miért ne lehetne azt, hogy akkor ne lehúzzuk, hanem mondjuk termékmegjelenítéssel hozzuk be azt a pénzt, amit a nyuggerekről lehúznánk, hanem hogy bemutatja a kis influencer, hogy reggeli rász készítettem ezzel a márkával, ezzel Igen. a teljes körlésű cuccal, és akkor már is nem kell lehúzni az öregeket. Igen, mondjuk ilyen gaztroműsorok ezt... azok, persze... Én ezt értem, és amúgy, mert amúgy tök takoké, okay. okay. meg amikor látod azt, hogy ilyen öklömnyi gyűrűt adnak, és hogy amúgy 3 millió forint, de most, de most 20, csak 20, 000 lényen, forint. Csak 20 000 forint. 20 ezer forint, ha következő 5 percben telefonálsz. Igen. Hú, baszik, most tették fel 5 perc a videót, hallod? Ja. Yeah. Igen, én ezt értem, de amúgy ezt tudtad, hogy, a, hogy azért ez szabályozva lett és nem is olyan rég belett tiltva pár ilyen olyan, olyan mondat, nem ezek a műsorok, hanem Aha. mondat, amit nem használhatnak már. Az egyik ilyen például, hogy Csak neked, Csak most. Igen. Mert ez egy mekkora alapból egy hatuk hát, Ez egy elér, hogy ezért... Tehát, hogy amint, amint ezt kimondod, hogy Csak neked, Csak most, ez azt jelenti, hogy mindenkinek igen. És bármikor. Volt <gül> <Igen. gül> bár... az ellentéte annak, amiről, amit igazából mondanak. Igen, úgyhogy ezt, ezt a mondatot például tökre el kellett hagyni, mert ezért büntetnek. Tehát, hogy ezért kőkeményen fizetni kell, hogyha ezt kiejted a szádon. Ja. És nagyon sok ilyen szabályzást bevezettek, de azt próbálják nagyon ügyesen mm. uh, kikerülni. Énként a érdekes, hogy ugye egy időben ugye megjelent, hogy a műsor termék megjelenítés. Igen, ezt ezt, és, az... és mai napig benne kell lenni, igen. ugye, mert mert ő, reklámozol, és hogyha az elején ott van, hogy termék termékmegjelenítést uh -huh. fog tartalmazni, akkor mondhatsz véletnően olyat, hogy Suzuki, érted? Aha. Mert így, be, így már nem köthetnek bele. De ez is ugye az elején nem volt. Uh -huh. Hanem az volt, hogy hú, mondta, akkor megy a bünté. Na várj, a termékmegjelenítés az, az csak az, hogy bármilyen termék megjelenik benne, vagy az, hogy az, hogy ez szponzorálta, és azért jelenik meg. Szerintem az a jó, mert mind a kettő bele tartozik. Tehát, hogy ez, ez egy ilyen Aha. jó kis, kis kapu, mert ebbe bele vehetsz minden. Igen, viszont ebből nem derül ki, hogy például, hogyha... Tehát nyilván nem tudom, meg nem nézek már tévét, de például ugye a most külföldön ezenek kicsit kivannak akadva, egyébként tök jogosan csinált valamelyik ilyen nagyobb youtuber videót, hogy ugye youtube-on be kell jelentened most már, hogy milyen, hogy szponzorában van a videó. Tehát nem lehet az, hogy nem mered, különben megütheted a bokádat. Viszont ez látszólag nem működik a, a kereskedelmi tévére, vagy, vagy bármi másra. Csak és kizárólag a YouTube videósok vannak így szankcionálva. És ezen ki voltak ott akadva, hogy ha nekünk kell, nekik miért nem? De ez azért nem igaz, mert általában, hogy van egy műsorsáv, akkor előtte megjelenik, hogy a műsor támogatja, és akkor itt... itt... Kint nem? Ja, kint kint. kint. kint. Hát nyilván kint. Nálunk ugye ennél kicsit jobb helyzet van, tehát hogy legalább ennyit oda kell rakni. Hát igen, tehát de ez így van. De nem tudom, ezt észrevetted, hogy például az is van, van, hogyha van egy TV csatorna és elkezdődik a reklámblok, azt Aha. ki kell írni, hogy reklám. Igen. És utána kezdődnek a reklámok, igen. és amikor reklám vége, reklám vége, uh -huh. és utána mehet tovább a műsor. Ez is egy szabályzás. Igen. Persze, tehát hogy nem lehet az, hogy te így... Hogy egyből izé, hogy a következő lövés az arcodba fog menni drebin, és izé klikk, Például. Hoztuk a kakaót, nem tudom. Nem ismerek Hoztuk a... a kakaót? Hát <gül> tudjam. Milyen reklámok mennek a tévében? De, Az a pont, ú, de amúgy iszonyatos ez ilyen, tényleg ilyen... Ez öt, nem volt termékmegjelentés. 5000 oldalas... Ö, ö, könyvet ki lehetne az elérni, hogy egy reklámban milyen szabályzások vannak, Aha. hogy mit nem csinálhatsz, mit csinálhatsz, és így azért nagyon meg van kötve így a reklámoztatóknak a keze, mert nagyon sok kreativitás így elvész, mert nem rakhatod bele, Aha. meg ilyesmi. Tehát azért azért egy nem egyszerű dolog. Tehez képes volt egy kicsit ilyen wide wide a, az internet az elején, most már ugye, hogy be van szabályozva, most már kevésbé. Hát gondold el, ugye ezek a felugró ablakok meg mindenféle, Ó, tehát, hogy Nyertél, te hogy az egymilliómódik látogatót kaptál meg? Persze, még mai, mai napig. Igen. Ez van, de ugye ezek meg, ugye ezek ilyen vírus, vagy ilyen, ezek még? Nem, hát, hát régen ugye úgy volt, hogy akár, akármilyen weboldalon ott volt az ilyen hirdetési blokk, amiben benne volt, hogy te vagy az egymilliómódik látogatókat, nincs ide, és kapsz egy iPhone-et. Ja. Vagy tudod, ezek az ilyen izé ilyen brózerjátékok a, a, a reklámban, és tudod, hogy kapd el a tányért, amit földobnak, vagy lőd le az élient. Igen, És, és akkor lenőtt egy győztélet, nyertél egy lehetőséget arra, hogy megved háromszor annyira azt a valamit, mint amennyit ért. És itt pont írtátok, és ez nagyon örülök, hogy írtátok, mert pont, hogy ez, ez a, a egyetemi életem alatt nagyon előkerült a japán reklámok. Igen? Mert a, a japánoknál minél beteg egy, betegebb egy reklám, annál jobb. Tehát, hogy ők már versenyeznek, hogy ki Aha. a legbetegebb. És ott tényleg olyan elvetemű dolgok vannak. Szoktam hogy... én is néha látni, amikor így, így kiposztolgatnak ilyen el, tényleg elvetemült reklámokat, amikor a, a banánt lövi ki az orrából, meg átváltozik sushi nő, meg a <gül> És hogy fogod a fejed. De, de közben de egy meg... Egyébként a... zseniális. Igen, mert közben meg egy kicsit azért arra ösztönöz, nem tudom nálad ez, a, ez volt, hogy nekem gyerekkoromból az van meg, hogy ha jött, jött egy reklám azt így tökre szívesen megnéztem, mert volt benne valami vicc. Nem tudom, emlékszel, volt, amikor a, az a volt a csokító, hogy ronda definom, és abból is sem minden vicceket tűztek, meg volt csokító. az Csokító, és amikor volt az, amikor a. a ez a afroamerikai júri ember így sport benyomt, és fel tudta tolni az autóját a hegyen. Meg Tehát oh, volt, benne, volt, benne, volt benne élet, egy kis kreativitás, és így most ez így teljesen eltűnt, mert be vannak szabályozva a. A, mit lehet. És akkor gyógyszerekről ne is beszéljünk. Tehát, hogy ott milyen szabályzáson, tehát, hogy mit nem. tejthetsz ki a szádon, mi lehet benne, mi nem, és annyira lelettünk szabályozni, illetve ezek a reklámok, uh -huh. hogy így a kreativitás. Most extrán kreatívnak kell lenned, hogy, hogy valami olyasmit találj ki, ami, ami még belefér, nincs leszabályozva, de mégis legyen valami. Igen, de mondjuk, ebből egyébként lehetnek jó ötletek, hogy a a, szabá a keretek között hogy tudod kiátszani, és hogy tudod még bele csempészni, viszont talán nem annyira látványos. Igen, és ez volt az, hogy például miért, tudod miért, miért az a kisgyerek, aki mindig visszakérdezett. Ja, az... az valami köptető köhögési oh. reklám volt, és akkor, de miért? Tudom, hogy hívták? Ábel? Hmm. Ah, Ábel. Ah, az, az. Tudom, tudom. Roha de, de látod, hogy rohadtul idegesítő Aha. volt az a reklám, de mai napig visszamenőleg a két-három-négy évig ez a legebb emlékezetes reklám, mert, mert volt benne valami, valami kis csavar, vagy idegesítés. Látod, Aha. hogy az idegesítés is hogy visszaemlék, ez maradt meg. De mennyire jobb lenne, hogyha itt Tényleg lennének ilyen, nem azt mondom, hogy beteg, de azért nem, nem tudom ez a szabályzás mennyire. Hogy egy kicsit a kreativitást hagyják szárnyalni, hogy, hogy csinálassanak az emberek hülyeséget. Mert nyilván azzal baj van, hogy ha obszén vagy... De basszus, egy vállalk, vállalat vagy. Igen, ha te de fölvállalod... Igen, akkor, akkor legyen már jogod az, hogy azt adod le, amit akar. De közben megmondom, hogy azért itthon ez biztos, hogy nem így van, hmm. és szerintem ez ilyen uniós. Hát, Ezek ezen uniós szabályzásuk, mert nagyon sok például ez a csak neked, csak most, ezt tudom, hogy az uniós. Aha. Tehát, hogy ez ilyen, ilyet nem mondhatsz a tévé, vagy csak neked, csak most, pirítós. És <gül> <gül> ez csak Nektek csak most készül. Mert alapvetően Egyeneket most készül, mert nem is kamu, de nyilván utólag meg lehet majd hallgatni. Tehát mi nem is vagyunk akkor átvágás. Meg emlékszel arra, volt ez a BBB telefonos letlem. Ugh, nem emlékszem. B... Bi, bi, bi. Bi, bi, bi nem mindegy. Tehát, hogy ezek úgy... Bi, bi, bi. És akkor még van még egy kis százalék esélye volt annak, Köszönjük hogy... Egy... Köszönjük meg meg az izé, azért, mi volt az a magentás hülyesség, a, ilyen tudakozós hülyeség. hány éves a kapitány, meg... Ja, volt, -e, mi meg, a a... Azt volt I... meg a kókuszgolyó. Az volt még a... a kókuszgolyó. Igen. Igen, tehát, hogy az embernek volt egy kicsi... Ö, tehát volt egy kis valamilyen, amitől ezeket a reklámokat még végignézte, és legalább most hogy ott lehet, hogy nem érdekel, most meg azon, hogy a reklámon, azonnal elszaladsz valamely elkapcsolod, leharkítod, arról nem is beszélve, ugye ez is egy ilyen nyílt titok, hogy a reklámok korok felnyomják a potit, a hangikatit. Köszönjük, Pasó! Köszönjük, felnyomják a potit, és hogy a műsorság és a reklám között én ekkora ízé van. Aha. Külön hangkülönbség, mert hogy a reklámnak a... De azt tiltják már, nem? Nem. Elméletileg lehet. lehet, hogy ez is szabályozott, de ezt ez, ez át, ez nem... Átcsúszik néha. Ez, ez, ez még valaki át... valaki túlságosan fölnyomja a potmétert És mérnek. akkor sokkal hangosabb a reklám, és üvölt, és most már, nem, nem, már nincs bennem az a... Az a... Nem is tudom, keresen... A kezdődik, igen. Meg volt a csirkés ember, tudod, aki megmutatta a filmeket csirkén keresztül. Jaj, tudom. És akkor volt ez a kalózos, és akkor úgy csinált Igen. a csirkével. Az a, talán az RTL klubnak volt valamilyen izrények. Hát az a Geszti Péternek, ugye a Geszti uh. Péter tartják Magyarországon a legnagyobb ilyen marketingtröszt uh. embernek. Nagyon, majd nagyon sok dolog köthető, nem is tudom, tudod, de nemzeti vágta. Azt tudom, azt tudom. A, volt ugye, mai napig van ez a kiállítás, ez az arckiállítás kiállítás, mm -hmm. az is, ugye a csirkés ember, meg mai napig azért a, a, ezeknek a nagy kereskedelmi csatornáknak ő mondja ezeket az adásokat, hogy milyen sok meg ilyenek lehetnek. Amit Berti mond, hogy bezzeg, ezek le vannak szabályozva, de a nyugdíjasokat lehúzni az asztrosóval szabad. Igen. Ezért ez egy durva dolog, hogy, hogy a belecsapott a villám a tányéromba. A villám. a villám. A villám. De nem ez, hanem, hogy tényleg... Van hogy, energiál, hogy, hogy, hogy a lumbágon. Olyan gyertyát árulnak, ami, ami ezt a koronavírus távol tartja a háztól. Igen? Igen. Tehát, hogy Aztán, ilyen... Hallod? És nem tudják, nyugaton. Meg veszik itt a hülye ízét. A... A... Nem mennek, mert mit tudom én, meg veszik... Ha ne nem működő oltásokat veszik innen onnan, vezd hogy a gyertya! Megnyújtaná azt És képzeld -e, nekem, van otthon, kiakasztva akaszt, egy ilyen kivágott cikk, az is, hogy valamelyik Aha. ilyen ingyenes pesti újság, majd itt tudod hogy szórják az ingyenes ilyen újság, Be, nem, nem tudom... És annak a hátulján van egy ilyen, hogy, hogy ez a gyertya, hogy ez így minden betegséget és Aha. távol tart, és most akciósáron áron 20.000 forintért megveheted ezt a gyertyát. Ah, az ember azért néha így néha elgondolkodik, hogy ha lennék ennyire gerinctelen, akkor milyen könnyen meg lehetne gazdagodni ebbe a világba, hogy csak, csak át kell hozzá baszni embereket. Or, Abszolút. Ormótlanul, Or, tényleg. És figyelj, és úgy vagy vele, hogy kiadom ezt a gyártját. Aki, aki hülye, és megveszi, az megveszi. Az, hogy elhiszi, vagy nem hiszi el, az az ő dolga, én megkerestem el a pénz, de nem lenne a lelkiismert fúdalásot hogy mennyi embert egy nagy hülyeséggel húztál le. De! Ezért nem csinálom. Ezért csinálják azok az emberek, akik csinálják. De ezt velünk Ez a... is megcsinálják. Most gondold de hogy mennyi víz márka van. És vannak olyanok, akik kitalálják már azt is, hogy a, a, a Gletscherből hoztunk Aha. neked vizet, és hogy a Gletschernek a több ezer éve ott gyülem lett, Persze, hogy egy maradék, meg mit tudom. És a... miért kerül egy, egy Evian víz tízszer annyiba, mint a csapvíz? Mert, Mert ugyanaz. És kifizetik, úgyhogy megcsinálják önünk ezt nem csak gertjákkal, hanem vízzel is. Na, ja. úgyhogy... Amíg mondjuk a, a, az Evian az valamilyen nem is tudom, ilyen, ilyen gazdasági hovatartozást sugaltat, és amiatt csinálják az emberek, hogy én a, a, a Evian tudok pedig. Tehát, nem azért veszik, mert ezért tudják, hogy jó, az mennyivel jobb víz, hanem csak amiatt, hogy status szimbólum, De a koronaölő gyertyát nem azok az emberek veszik, akik el vannak eresztően, hogy arról nekem még a koronaölő is belefél. Jó, csak tudod, az emberek, amikor már kicsit öregebbek, akkor sok mindent el lehet velük hitetni. És, és, és ez nem tényleg nagyon durva. Igen. Hát. És, az, és az a baj ezekben a dolgokban hogy nagyon sokszor nem tudják bizonyítani azt, hogy ez most igaz, vagy nem. Egyrészt, mert ez egy hirtelen ötlet, még senki nem bizonyította, és mm -hmm. ezért, ezért veszélyes így a például, amit írtatok is tökélet, ez a hitvilág, mm -hmm. mert most tudod bizonyítani? Ad, Igen, lehet bizonyítani, mit tudom milyen klinikai teszteken keresztül, több ezer, meg százezer, meg millió forint ráköltésével, és a végén el tudod érni, hogy leszedjék a reklámot. És akkor lecserélik valami más, hogy ezentúl nem a, a koronátöli, hanem a fink szagot. Az mondjuk kéne. Igen. <gül> <gül> mindig egy gyertján áll, ó, oh, jó, na, akkor Hát lehet, hogy több értelme van. Így mennék a huklás, így látod, valaki kapja elő a fintszak ölőgyertját. Őt el kell kerülni. Őt el kell. Tehát, hogy így... Á, Nekem erre nem lenne lelkiismeretem. Na mindegy, hát... Nyilván nem azt bizonyítanád, tehát nem azoknak az embereknek bizonyítanád, akik ezt elhiszik, csak amíg van egy mondjuk úgy ilyen felső hatalom ami dönt a fölött, hogy ki, milyen reklám mehet ki, és milyen nem. Vagy Azt milyen hittem most legyen belekevered legyen. ide az Illuminátit meg a... Ja, a... igen. Amíg a hátsó szobákban az az, az a szabad, szabad, kőm, szabad kőműveseket. De vannak rakva pentagram már a pentagrammára, a fingölő gyertyek, <gül> <gül> és ott döntelek a világ sorsa fölött. Na mindegy, tehát ez más országokban valahogy jobban van kezelve, és itt van, ugye Japánt, ja. ami lehet, hogy már néha egy kicsit átesik, Láttam brutálisatot. Tehát, hogy ezeket a dolgokat úgy lehet jól csinálni, hogyha már alapvetően a társadalom is, akinek célozza van, az kicsit ö, értelmesen, vagy, hogy mondjam szépen. Tehát, hogy, De hogy el tud vonatkoztatni, ö, hogy lehet, hogy egy, ö, egy hatalmas rinocérosznak a rá gugumit, és mennyire jó, azt nem kell hinni. Igen. Tehát, hogy valami, valami ezzel... gondolkodásra szükség van ahhoz, hogy az ilyen hülyeségekkel el lehessen játszani, mert az lesz belőle, mint az ilyen Chuck Norris viccekből. Tehát, hogy az elején valaki elkezdte mondani viccből, hogy mekkora szánalmas ember a Chuck Norris, és utána az emberek elkezdtek komolyan csinálni, hogy hát tőleg, nem tudom, ránéz a fára, és fölvágja magát. Ah, akkor a menő a csávó. Hát, já. Ja. És mennyi ilyen van? Ez így van. Na mindegy. Tehát az is olyan durva, hogy ugye már időpontra is le van szabályozva, hogy mit mehet, a, milyen reklám mehet. Tehát Aha. vannak idősávok, és azért nagyon durva. Van, vannak idős sávok, és van benne idős sáv. Idős sáv, igen, azok a reggelig. És hogy például, nem tudom, hogy ezt tudod-e, de körülbelül ez a, ez a 8-9 óra, ez a tévéknek a igen. legerősebb nézettségük, és ott egy 30 másodperces, egy darab reklám, nem egy hónapban, nem, hanem uh -huh. az, hogy ez a reklám lement, az majdnem 8 millió forint. Uh -huh. Hát figyelj, de te, ha megnézed a nézettségi adatokat, most fogalmam sincs, de amikor még ilyeneket néztem, mert nagyon ilyen sorozatos dolgok benne voltam, akkor az ilyen 800, meg 1 millió elért ember egy-egy nagy csatornának, az is simán benne volt, hogyha azt leszámolod, hogy elérsz vele 1 millió embert, aki nem tudja vagy te hát kapcsolni, de nem az van, hogy továbbnyomja tovább a következő videóra, akkor egy millió ember eléréséhez emberenként 8 forint, akkor azért az úgy, yeah, érted? Nem, hogy, meg, hogy milyen, érde fontos. milyen érdekes világban élünk, ahol, ahol így el tudnak költeni 8 millió forintot, közben meg valahol éheznek. De tudom, De... ezt most, egy mindig igen. felhozhatjuk. Mert hogy igen, mindig... ez sajnos mindenre azért... fel lehet hozni. De azért nagyon durva, hogy azért ez működhetne más, hogy is. Hát működhetne, csak... Egy... Akkor hogy fizetett ki a, tudom én, a tillatilla -tilla vérét? Jó, persze ezekben kapitalizmusban élünk, fogadjuk Kapitalizm el. És mivel kapitalizmusban élünk, értem még egy tízes listát. Jaj, jaj, még egy tízes listát. Igen. Hát, hogyha már tíz, tizedik adás, tíz, tizedik adás akkor legyenek tízes listák, és ez a második. Majd és mivel... a második adásra, kapd össze a, Mivel kapitalizmusban élünk, ezért nagyon fontos a, a fejlődés, mm -hmm. és az, hogy minél több ipari cég, cikk lepjen el minket, így nagyon-nagyon elindultak ezek az okos kütyük. Mm -hmm. amik, amik így ö, szinte már minden okos. Mm -hmm. De hoztam egy olyan tízes listát, ami a tíz legidiótább okos kütyű. Igen. Neked van ilyen? Most még egyelőre. Csak így egy, egy eszed. okos kütyű. Hú. Nem tudom, most így nem jut eszembe nagyon semmi, de biztos, hogy mondnál fogom, akkor legyen az első, az okos serpenyő. bluetooth, hmm. bluetooth tudsz rácsatlakozni és felméri azt, hogy mit teszel bele, Aha. és hogy mennyit. Gondolom, ez bele kell azért a telefonba, hogy, hogy nem ja, talpat raktál bele, hanem húst, vagy ilyesmi. Mennyi kalóriát tartalmaz és... hogy nem húst, hanem talpat menet. És akkor a telefon jelzi azt, hogy azt meddig kell sütni. Hát, ez egy olyan okos dolog, hogy ehhez miért kellett valami... A telefonon kívül. Tehát, hogy méri a hőmérsékletét, Igen. amire éppen melegedek. Mert nézdél, hogy mennyi a hőfoka van a serpenyőnek, és akkor járzi a telefonot, hogy akkor ezt eddig ideig kell sűrni. Hát mondjuk olyan ugye hogy mennyire fűt a gázod, vagy mennyire el van föltekerve az elektromos sütőd, vagy takarékon van-e, vagy nem. Hát szerintem egy hét nagy állás, ez mind <laughs> Igen, ez, ez megoldás olyan dolgokra, amire igazából nem igen, megoldás. Szerintem se. Na mindegy. A következő az az okos fogkefe, ami ö, az applikáción keresztül tudod nézni, hogy mm -hmm. hol nem mostad meg eléggé a fogadat. Jó, ja, hogy ezt itt trekkeli, hogy merre járt Igen. Fogad. Aha. És így a fogát elkezdem vele most, hogy megzavarodik, hogy Hát a nem fele. tudom. Érdekes, de, de az például nagyon fura, hogy hogy te nem érzed, hogy... Nem, de mi? De igen, megint csak valami, amire nem kell megoldás, mert tehát, hogyha annyira neandervölgyi vagy, hogy egy fogmosást nem sikerül megoldani, akár YouTube videókat is lehet hozzánézni. Így van, és ez 50 öt, ezer forint. A minőséget fizetni kell. Okos villa. Okos villa? tudod tölteni, és baszogat, hogy a, be tudod állítani azt, hogy te mennyi kalóriát akarsz enni, és a, a villa méri, hogy te hány kalóriát vittél be egy falattal, és akkor elkezd baszogatni oh, a villa, hogy ne egyél, ne Ez olyan lehet, mint a telefonokban lépés számláló, tehát hogy valamit számol, de hogy biztos nem a lépést. most gondold el, hogy eszed, és akkor így rácol a villát, hogy de ez volt az utolsó falat, többet Valami nem? Baszom, hogy vizet lapátolok a villába. Valami meg majd, majd a villa mondja meg, hogy mennyit eszek, nem? Hát ez mennyire ízzél már. De a, egyébként nagyon jó lenne még egy valamit tölteni, így este, így rádugni, hogy oké, bedugom a fogkefémet, a borotvámat, a telefonomat, a fülhallgatómat, a villámat, és még a... Na, következd, okos kavics. Megyünk le! Tehát, hogy a csúcson kezdtük. De, lejjen, de van ilyen okos kavic, ami stresszoldó, és nézi a légzésedet. És hogyha nem jól lélegzel, akkor szól, hogy nem jól lélegzel. Ja, tudod, mit róla eszembe az ilyen weboldalak, ami, ami ilyen, ö, ilyen. Tudod, ez a. Véget ért már a világ? Nem. Tudod, és akkor értem? Megvad még a kavics? Meg. Kavics vagy még? Igen. Várja. A thanks kavics. És akkor elrabolnak, és akkor elkezdnek így fújtogatni meg minden, és akkor szól a kavics, hogy nem veszel jól levegő Legyél már jól Azt levegő. Nem hogy a kavics így életre kell, így kijönnek ilyen lába, ilyen pók és így leülik az elrablóidat. What? Miért ne? De, de nagyon jó. A kavics, ö... 30 ezer forint. <gül> 30 000. Bocsánat, nem, 36 ezer. Jó, de várjunk. Milyen kávics? Tehát, hogy rendes, rendes kávics. Igen. igen. És hogy hogy műanyag lehet, Nem, egy, Jó, gondolom, nem olyan nehéz, de megvan úgy csinálva, hogy egy kávics, még a, nem a tapintása is olyan. És csak az a lényeg, hogy nem mindig kell rajtad lennie, nem lehet rakni, és csak akkor a stressz oda, hogy nézed a kávics. 36 ah. ér a hülyének is megéri. Hova rapod, hogy a lélek szerint nem tudja verni, tehát szállt? Kamicsot így a szarba össze, minden uh, nagyban van, hogy kisfiam, ki ezt egy kis pala. Hagyjuk. Hagyjuk! Nyugi baba, csak a én kisemet nézem a kavicsal. Okos, nagyon okos, most pettem. Az mekkora lenne, ha valaki lenyelne és megfullad. <tos> <tos> Oh. Igen, és a boncalásnél kijönne belőle a kabics, és így mondanám, hogy vegyél levegőt, vegyél levegőt, vegyél levegőt, ilyen riasztó. Kiveszés, te leszel a következő. A kabicsok kavics. támadása. Erről van ne <gül> igen. Okos tojástartó, ami a tele... Oh. Van benne ugye tíz érzékelő, és hogyha kiveszel egyet, akkor azt hátod a telefonodon, hogy már csak kilenc van. Igen, ez például nagyon fontos akkor, hogyha a, a, a, a tojásaidat de, Spock és Körk teleportálóval lopja a hűtődből, akkor ez egy nagyon fontos dolog, hogy látod, amikor eltűnik. De az mennyire idegesítő lehet, képzeld el, hogy reggel a párod csinál egy tolásrendtot, Igen. tehát te neked azért kelt fel a telefonod, mert két tojás hiányzik. Tehát úgy vágnám oda a, a földhöz, a falhoz a telefon, Aha. hogy ezért felkeltene. De jó ez viszont, kicsit vigyük át a gondolatot, <gül> hogy mit lehetne belerakni tíz darabot, amit viszont érzékel, hogy jó, ugye, hogyha látod, hogy fogy. Mert akkor én ezt biztos kivenném a hűtőből, beraknám valahova, és beleraknék tíz dolgot, és hogyha érzékel, hogy én abból kivettem valamit, és üres a hely, akkor viszont látom, hogy már csak hmm. 90 belőle. Tehát ezt ez, ez viszont lehet átfordítani. Igen, de igazából csak ott tartunk, hogy bármit érzékelni, hogy elfogy. Elemet. Mondjuk, a konzolodból elfogy az elám, vagy mit tudom én, és akkor egy. Most ugye, hirtelen eszembe jutott valami. Még mindig jó, hmm. mint a tojás. én ja. ilyen, ilyen kaják jutnak eszembe, hogy miket lehetne beállítani. A tojást is mérjük. Mi van, mit van olyan, ami eléggé gyorsan fogy, és tíz darab kell belőle? Ja, igazából nem eléggé gyorsan fogy, mert akkor, tehát, akkor nincs funkciója, hogy látod, hogy fogy, mert akkor mindig azonnal venni kell, hogy elkezd fogyni. Olyasmit kell beállítani, ami, mondjuk, bevásárolsz belőle többet, mondjuk. Mit tudom én besztened egy... az Ez az, vécépapír. Okos vécépapír. Mert a vécépapírral tudod úgy vagy, hogy csak rakod oda, hogy áh, megint, egy izé, csehbe rejzé, és akkor egyszer odanyulsz, és áh, nincs. Golflabda. Golf. figyelj, a golfozóknak az lehet, hogy jó. Igen, igen. A... De várj és ebben sört bele lehet a, rakni ebbe a, a tartóba. A es golflabda hiány óta nagyon fontos. Mondjuk a sör, az lehet, hogy jó. Sör? A... Hmm, igen, az nem, hogy azért olyan gyorsan, nyilván attól függ. Nálatok, is, nálatok. De, de. de ez egy jó ötlet, a sör. Jó, akkor menjünk is tovább. De mondjuk egy sörös rekeszt, ugyanezzel elgondolásul. Egy sörösre kezdt, mert ugye mondjuk üveggel veszed, a sörös rekesz és a, a kifogyottat visszarakod bele, Igen. de mondjuk ide ránézésre nem látod egyből, hogy el van-e fogyva, mert csak látod benne, hogy és a És mindig többet a akarsz látni, mint amennyi benne mindig van. többet akarsz látni, mint ami benne van. És akkor azt mondjuk mérhetné, hogy ezekben még van sör, azok már csak üres üveget. Okos rekesz. Orok. Okos rekesz. Ma már akkor ezt megcsináljuk a Gamer horoszkóp után. Igen. Ez a következő startup akkor az okos rekesz. Jó. Nem is rossz. Jó, okos vizes palack. Egyébként, bocsánat, hogy szabadba vágok, az okos rekesz, egyébként szerintem én nem tudom képzelni, hogy ez már egy létező dolog, ilyen hatalmas áruházak, vagy, vagy ilyen disztribúciós centereknél, ahol ezeket trekkelniük kell, hogy mihol jár, és miből mennyi van. Hány készült el? Szerintem még ez nem létezik, de hogy nem hülyeség, tehát, hogy ez... Ebben van ráció. Na bocsánat, mi, mi volt? Okos, vizes palack. Okos, vizes palack. Igen, és ö, ez azt méri, hogy mennyit iszol. Csak. Ennyi. Ez gej. Okay. Méri hogy... azt, hogy milyen meleg a víz, vagy a, a kávé benne. Okay. Mert annak még így lát, nem értem, hogy ú, kezd a kávém, ú, kezd felmelegedni a vizem. Meg amúgy ez azért is jó, ha mondjuk van egy olyan, ami a termoszban van, hogy túl forró még benne a hogy szor, hogy még ne gyorsan itt, hanem még mi forró. Azt mondja, ez -e, Norbert, ezt az érzékelő startot a munkai hűtőben érzem relevánsnak. Ez nem hülyeség kamerával együtt. Hogy valaki lopja a Na az már ilyen személyiségi jogok, jogokat sérthet ez a dolog, viszont... Hát is... De egy munkahelyen, és akkor egy ilyen... Va, szerintem van olyan munkahelyen, ahol, ahol nem csak kamerát hogy... meg érzékelőt raknál bele, hanem egy gépmunkát. Tehát, hogy kiveszni, és akkor tí -tí -tí, tojás eltáholítva, öt másodperc van visszarakni. Igen. Jó, Na, hát ez ennyi hogy tud. Hogy. Okos, jóga szőnyeg. Aki elméletileg szól, hogy jól csinálod-e a gyakorlatot, vagy nem. Amit nem igazán értek, hogy, hogy tudna. Hmm. Tehát, hogy nincs úgy a testúlyod, és akkor annyi kilónak kéne lenni, és nem tudom. Ne, tehát nem hiszem, hogy a, az okos joga gyártók azok az ilyen, ilyen legzseniálisabb, érzékelő rendszerre, megáldott, ilyen elképesztő mesterséges intelligencia által feldolgozott adatokból kiszámolják azt, hogy a három lerakott, mit tudom én, súlypontod alapján éppen hogy karimpálsz a, a lábaddal. Tehát, hogy meg csak érzed, hogy, hogy fáj, és nem úgy kéne, vagy ilyesmi, nem? Tehát, hogy ez ilyen, nem. Hát azért vannak ezek a felesleges kütyök. Lehet egyébként, hogy, hogy mérhetni azt, hogy fáj el, mert lehet, hogy nem fáj, akkor rossz úgy. Van olyan zokni, ez most nincs a listában, de van olyan zokni, ami jelzi, hogy fáj a lában mert amúgy maga nem jössz rá. Tehát hogy nem pirom... lábam van. Okos, okos lábam van, méri, hogy fáj. Nem ez egy zókni, és hogyha pirosan világít, az azt jelent, hogy harcosok vannak a közel. Ez már annyira buta volt, hogy ez már bele sem mertem. De van ilyen. Okos tampon. Ami jelzi a hölgyeknek, hogy mikor kell kicserélni, mert már nem tud több ned szívást elvégezni. Nem tudom, tehát, hogy az én higiéniai dolgoknál én azért nem próbálom így kimaxolni. Esetleg, hogyha annyira nagy a folyam, hogy két, micsoda, okos barátnőt szeretnék. Valaki megelégedne el, egy okos barátnőt. Neked Jóha megvan választani. ez? Nekem legalább megvan. Jó kell választani. Igen. Mennyi az okostampon? Mennyibe kerül? bekerül? Uh, uh, uh, nem tudom, hogy megtalálom-e. Ismeretlen. Ismeretlen. Akkor ez mehet, még ilyen, ilyen kezdeti stádiumban van, amik, uh, még dolgoznak. Én ebben biztos meg. vagyok benne, hogy azért egy 20-30 az is biztos, hogy van. Stádion. De mondjuk, könnyen. De egy... Ez könnyen kivitelezhető egyébként, mert csak valami nedvességérzékelőt kell a végébe rakni, és a... És a... azt te beraknád magadba. És a, a... azt van hogy kábel, de nem kábel, hanem csak akkor már kábel lenne, de akkor ki tudná a wifi jeladót vezetni. Mert a lefedettség van. Nem, hogy már egy mozgáskérdék vagy ezért egy ilyen kis generátort, amivel... Egy jó lépés számláló. Amivel így gyűjtöd az energiát, aztán az vele tudod imp imp implantátulmalni a boilerbe és meleg vizet adnám. Arra gondoltam, hogy ilyen okoz, amíg lefej magát. Jézusom, ez adjunk. Nem kell cserélni, csak így leereszt. Oh, ouch. Ouch, igen. Okos ugráló kötél. Számolja, Ó, számolja, ez hogy, teljesen logikus. hogy mennyit. Ezt ő... még lehet is követni, mennyi és hogy mennyi kalóriát égettél el. Az már azért nehezebb, de gondolom, hogyha megadod neki, Ny akkor... 80 dollár, az még nem is olyan BSS szerintem. Az emberek többet kiadnak egy a okos boros palack. Amúgy beleöntöd hmm. a, a bort, és Hú, akkor, és akkor mindent elmond a borról. Ó, ez ilyen szomely munkagyilkos. De hát most mit kell tudni egy borról? Van nem. benne alkohol? Van. Nem, nem, nyilván vannak kultúremberek, mint nem mi, akik, akik hmm. tudni akarják, hogy milyen hordóban érlelődött, és... Nem a búsított szeretnék hallani a szomeléjétől, hanem szeretnék a tudományosan bor borüvegtől megtudni. Hát meg gondolom itt a hőfokot is kijelzi, meg hogy. Persze, alkoholtartalom, müze. Jó, de azt már nem De azt már így nekem nehogy már így elmagyarázza, hogy milyen ellenállna, hogy beleöntöd a boros üvegből ebbe a boros, okos boros üvegbe, és akkor egy mondani, hogy. Hmm. ez a bor, amikor szedték a szőlőt nagyon jó idő volt. Hogy ne tudna ilyet. Érzem a hogy? kezeken, amiket szedtek, hogy nagyon-nagyon kifinomult és finom kezek voltak, és egy elkezdődém mondani a boros üveg. Szerintem, hogy... ha beírod, hogy sommelier bullshit generátor, van ilyen, és csak lekéne kéne text to -speech. Tehát hogy csak voice-szintetizátor kell hozzá, és kész is. Igen, és amúgy itt írjátok közül, és amúgy kiírja azt, hogy milyen savas, milyen PH, ők tényleg mindent kír arról a borról. Ja, ja. Hát, Nem hát. tudom, tehát hogy azért tényleg például nekem is tök jó lenne, hogy... Figyelj, ha van egy ilyen bor, vagy ilyen szőlőadatbázisa, ami alapján visszakeresheti, hogy milyen tájról van. Szőlőadatbázis. Aha, tehát hogy meg lenne az, hogy a, ez a szőlőnek a molekuláris szerkezete így néz ki, akkor ha ez hasonlít rá, akkor mit tudom, ez a francia, nem tudom én, milyen borvidékről van. Tudod, mi lenne hogy nagyon hasznos? Most Na. ezekből kiindulva egy olyan okos dolog, például biztos, hogy van nálatok is itthon tej. Igen. És van a tejnek egy olyan időszak, amikor még nem romlott, nem is érzed az ízét, de már nem annyira jó. És nem tesz annyira jót a gyomrodnak, és ugye ebbe leönténe valamit, és hogy kiírja, hogy oké, ez még tökre ható. Még kajából is. Belerakod, bezárod, és ugye minden étel árasz ki magából valamilyen gázokat, és az a gázból fölméri az hogy ez még tökehető, ez már annyira nem jó. Ezt tízé mikrosütőbe kéne beleépíteni. Jó, de például még nem feltétlenül már akarod megmelegíteni. oké? Hát használhatnád arra is, hogy nem melegítem, hanem csak lecsekkoltatom vele, hogy ne legyen tőle hígposásom. Ez az. Ez tök jó. Okos. ez Ezen azt mondom, hogy ez még Na. talán ez... De amúgy már a hűtőkön tesztelik ezt, és csinálják. Ja, Tehát igen. ez a, a következő hűtő úgy fog kinézni, hogy nagy kijelző. Igen. És az is benne van, hogy mi van benne. Tehát betudták be táplálni, hogy miből menj. Már várom. Így van, és a hűtő maga méri azt az időt, nyilván, hogy ezt így a kaját nem vizsgálja meg, csak van egy ilyen adott időtartam, a minden egyes ételnek, tegyük föl most egy saláta, látod, hogy szét van volt, meg ilyesmi, azon látod, de vannak Persze. olyan ételek, amiről nem nagyon tudod megmondani, hogy ez még lehetsz, vagy nem. De mi lenne jó? A, ez abban a formában, ami meg tudja mondani a zöldséges rekesznek a legaljába lévő összenyomott paradicsom még jó-e? Mert az úgy szokott, hogy az ott tud maradni kicsit egy kicsit egy-két héttel tovább, mert leszedem a tetejéről az uborkát, a helyére rakok egy káposztát, és alatta az ott csak így asszolódik, így hérlenődik, így álkos életnek el. Ákos hús, nem okos kutyuk kell, okos ember kell. Pisti bács, 78 éves alkoholista. <gül> <gül> nem, én értem a szintet, hogy van pár olyan dolog, ami teljesen agyament és semmi értelme, csak költség 30 ezer forintot, egy olyan dologra, ami eddig 5 ezer forint volt, vagy 2 De azért itt vannak olyan dolgok, amik például tök jók, és például ez, amit elkezdtem mondani, ez a hűtő, tehát bele van táplálva, hogy egy átlagos felvágott, az meddig jó. Be berakod a dátumot, vagy berakod hogy mikor raktad be, azt is, hogy fölbontottad, mert Aha. akkor el abból már felgyorsul ezek a romlási. is sírja, hogy figyelsz már ne meg, mert ez nem jó. De mondom, hogy ezek, ezek például működhet. Hmm. De nem, én ezt már azt szeretném, hogy ezt nekem ne kelljen megadni, hanem a, a, a kamera az lássa, hogy mit csinálok, és hogy rakom be, és abból ő kikövetkezteti. Látja, hogy mennyit van a teteje. Jó, ez már elég future. Jaj, jaj. De, de amúgy... Oké, okay, de valahol el kell indulni, és például ezek a betáplálások, mm. és tök jó, hogy ezt a betáplálást ugye a telefonod is meg tudod csinálni, nem kell ott állni, és így pötyögni. Húr, nem, tök nem is, Legyen mikrofon, fölmondom neki. Mostakon vissza a vajkrémet, ö, kicsit máződ, de talán még jó lesz. Te hallottál Számolni? már egy ideit angolul beszélni? Hát, jó, nem azt mondtam, hogy egyszerűen lesz. Meg nyilván a magyar is nagyon jól megérti. Meg figyelj, nem, a nem. Siri, meg a többi ilyen rendszer is azért nagyon tudott. Nem, most a Google-nek nagyon jó az ilyen hangfelismerője. Az, az, az a fajta, amit én már használtam diktálásra, magyarul. És, és egész jól érti, amit mondok. Nyilván azzal gondjai vannak, hogyha valamilyen idegen, vagy, vagy ilyen egyedi szavakat használ Tehát a World of Warcraft-ot még talán egyébként felismeri, de a X a Expense sorozatot már annyira nem. Még eszembe jutott egy okos Most már csak így, most ez nem tudom, hogy ez kíváncsiak a véleményedre egy okostakaró. Hú, uh, jó. Azért, mert uh, gondold el, hogy uh, azt méri, hogy a de ezt hogy tudná érzékelni, hogy te fázol? Tehát, hogy... Mert akkor egy kicsit... De tényleg. És akkor, mert ha azt érzi, hogy egy kicsit te fázol, így télen, akkor vannak benne ilyen fűtő szállak, Aha. és ezt kicsit így rámelegít. szerintem ilyesmi egyébként már talán lehet. Már van olyan, hogy melegítő, az oké, okay. csak az beállítod egy fokra, és akkor az úgy lesz a melegben. Nekem olyan okos ö, takaró kell, ami kitakarja az egy a fél lábomat Okosan. ezt úgy kell, nem? Bár, mi? Hogy? bár kitakarja. Kitakarja az egyik lábomat. Tehát úgy szokták az emberek a, a hőmérsékletet Ja, igen, nem, igen, nem. igen, ez Nem, a... nem az, hogy azért, hogy mmm, akkor most előveszem a másik dunyhát, ami egy picit 3%-kal kevésbé fűt. hanem így kidrúgja a lábát. Ez ilyen parasztlékkondi, nem? Tehát... <gül> De úgy ez jó, ez egy oké, okay, tényleg. De tényleg a, a nem szokott amúgy azért ilyen ágymelegítőn aludni, hmm. én nem bírom. De van olyan, amikor reggelyig oda nyúlok, és így rendesen süt. Hmm. Hmm. Neki jó? Ez ilyen. Hát van, akinek erre szükség van, mi nyilván attól is függ, hogy, hogy hideg, meleg vérű vagy, vagy mennyire fűt az izgalom. De jó, van, nyugodtan majd, hogyha felkelődik YouTube-ra ez a videó, majd írjátok meg, hogy nektek milyen okos dolgok jutnak ja. eszetekbe. Hát, ha... Ellopjuk és szabadalmaztatjuk, és milliárdosok leszünk. Ámen. <gül> legyen így, legyen így, gyerekek. Úgyhogy, a... vége a mai pirítósnak. Legyen vége, zárjuk le. Itt is over. Spiritost. Fiatal, fekszik az ágyban éjszaka, azt mondja a nő a férjének, drágám, akarsz egy jó dugni? Persze, akkor dugd ki a lábadat, akkor valahol meglátod, hogy milyen jó lesz a Így igaz is, ez egy jó jó végszó az egészre. Ö, legyen egy gyönyörű szép napotok, srácok. Élvezzétek azt, hogy kibaszott hideg van. De most elméletileg most jön valami, mondva, jön valami jobb idő, most elméletileg el el jön, jön a tavasz. Amúgy jön ma a... van elméletileg a farsang utolsó napja. Igen. Úgyhogy ma még be tudtok öltözni valaminek. Ötözzetekben okos... <gül> Ezt, <ok> okos... <gül> <gül> Na, tojástartónak. Okos tojástartónak, vagy Öltözetekben be mert mostanában ez volt a divat. Most világnapja így. van? Nem, csak forsanak van, nagyon sokan Pálnak jala. és Müller Ceciliának öltözte. Na no, hát, figyelj, kialkulnak a magyar műnök. Köszi, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra. Sziasztok! See you later!